Зітхнув. «Долі не обійдеш і не одуриш», – сказав він. «Отошто», – засміявся той у вікні. Вони пішли в сіне, швець попереду, а за ним усі дев'ятеро його душ. Сонце впало їм на обличчя, і вони хвилю припинилися на порозі. День цвів чудовим літом, над ними розгорнулося чисте яскраве небо. Сонце аж з себе виходило, сипало жовтим золотом, від того тремтіла ніжна шовкова блакить. Все мерехтіло й дихало. Через сад підемо, сказав швець. Йому хотілося, хоч востанє дихнути його пахощів. Любив свій сад, оті яплуні, грушні й сливки, особливо сливки. Глянув розчулено, над ним розкинулося розлуге дерево, широке, налите сонцем. Сливок було, як маку, і він не міг не помилуватися на них. «Добре цього року сливки», – сказав лісник. Дивився на сливку також. Тоді швець відчув, що йому хочеться слив. Так хочеться, аж горло болить. Схопився за стовбур і потрусив. Дерево стояло незрушно, і сливки спокійно сизіли під сонцем. «Совсім знесилів», – сказав швець, – «бачиш, а ти мене забираєш». «Саме тому й забираю», – сказав лісник, збиваючи набік люльку. «А я, не поївши сливок, не піду». Затявся швець. Почого ж іти? Лісник усміхнувся, все ще тримаючи люльку в роті. А такий ти ласий, сказав він. Та я ж не жалую. Він підійшов до сливки і труснув нею так, що змінилося небо і впала на землю осінь. Запахло падалям, закружляло листя, і вже не було на дереві ні листка, ні сливки. Це вже запахло мені землею, виймаючи з листя соковиту сливу, подумав швець кинув ту сливу до рота, і йому ще більше запахло осінню. «Ось бачиш», – сказав лісник, – «яке добро в тебе! Пануватимеш у нас, як маю силу, то й робитиму, а ти собі шпаціруй і ший мертвим чоботи». Однак лісник ще з дуже щепився з цією сливкою, швець навіть здивувався. «Чого це ти зачепився з тою сливкою? Там уже й лиска нема». «А коли не пускає?» – сказав той. «А це відклеюсь, відклеюсь, а воно не пуска!» «Це мені Микола сказав таке», – прошепотіла Марійка. Швець, однак, втомився. Крім того, і ця осінь серед літа зовсім вона змлоїла йому серце. Немаю вже сили», – сказав він, сідаючи під яблоню. Жінка з дітьми стояла незручно, наче покам'яніли. «А йшли б ви додому», – наказав Швець. «Здається, не підете ви з ним». «Що, значить, не підуть?» Швонувся від сливки лісник. Добре мені діло, я біля вас два роки увиваюся, вони не підуть. Швець приліг на траву і підклав руки під голову. Крізь просвіти гілок спускалося до нього небо. Сипало і сипало невимірною синявою. Вгорі пливла хмарка, і була вона напрочуд схожа на голову оленя, білого яскравого оленя, що повільно йшов собі через небо. У свій барліг, подумав Швець. «Кожна людина і тварина шукає собі криївки, всім їм треба сховатися від світу». Жінка і діти стояли біля нього, стояла і Марійка, а він аж розсердився, побачивши їх. «То ви підете звідси, чи ні?» Вони дивилися на нього, ну, зовсім чудні, позамерзали чи скам'яніли. «Пусти мене, шевче!» змилився біля сливки лісник. «Я вже сили не маю!» Еге, а мучити даків мав силу? Я був добрий до вас, щоб повести у пекло. Хе, хе засміявся Швець. Ти сам записався. Віддай папір, сердито сказав Швець, бо он де вже і пан отець ідуть. Вони дивилися один на одного, лісник біля сливки, а Швець з-під яблуні. Ти лихіший за мене, сказав лісник. Я з тобою по-доброму, а ти ні. Не я, а ти до мене прийшов, відказав спокійно Швець. «Тебе не переговориш, – мовив лісник, – вийми бумаж з кишені, бо в мене руки приклеєні». Марійка пішла до нього, а Швець ледве не заплакав. «Така ніжна, м'яка вона була, – ця дитина, – подумав він, – рятує мене. І Микола, слава Богу, недаремно живе зі мною в одній хаті. І вони всі теж». Подивився він на жінку і дітей, що все ще непорушно стовбичили біля нього. Сам би він, може, і не мав би стільки сили – Сам він ледве дихає, он і сливку не міг струснути. Після всього цього, думав він, чи буде в нього сила жити далі. Он де небо, літо, все цвіте й росте, а йому осінь пахне. Так, йому пахла осінь. Мабуть, цей лісник чи дідько, чи як там його тху -тху, не до добра згадувати, він недаремно прийшов до нього. Йому так важко вже рухатися, хоч би й пальцем кивнути. «Старий він, але ці діти. Ні, він не старий. Він ще скаже в цьому ділі своє слово, але й зла він не носить. Ну чому він не носить зла? Ні, він не лихий. Душа його, як небо голубе, безмірне. Душа його між отією блакиттю і землею. Все пропахло осінню, прілою, жовтою, сірою, як сама наша матінка земля. Осінню цілого світу. Уже й до вечора похилилося. А може це збирається на небі хмари? Ну, звісно. онде на небокраї вже поблизькує і погримує. Лісник також дивиться на небокрай. У нього на обличчі розпач. Геть тобі, як у людини. Бачиш, сказав швець, вже й гроза наступає. Пусти мене, чоловічі, заговорив зовсім тихим і лагідним голосом лісник. Грім, то смерть моя. Марійка вже стоїть біля батька і тримає папір, що вийняла. Його з лісникової кишені. Спали його, тату, ти спали, Бо мені й пальцем рухнути не сила. А вже там і яблунь Микола. Стоїть собі й дивиться. Марійка побігла в хату Кинути в піч папір, А Микола всміхається. Не знаю, що з ним робити, Сказав йому швець. А он де й гроза надходить. Пройшов вітер, гострий і свіжий, Змитнув листя, натрушене зі сливки, Сухе й жовте, воно покотилося через сад, Навзаводи. А між то листя Микола. Стоїть і дивиться. Вже навіть не всміхається. Марійка теж біля нього. Пустіть його тату, бо грім ударить у сливку, спалить і сливку, і його. Навіщо нам погане місце колохати? Я хотів би, щоб камінь він повозив, сказав швець. Хай би подовбав його, той знав, як це по-справжньому працювати. Тоді схитнувся Микола, підійшов до них і спустився на траву. Лісник дивився на нього з шахом. Сходино пошило, сказав Микола, і добре його сколи, тоді не чіпатиме людей. Швець звівся. Йому нелегко було звестися, але він устав. Закрутилася йому голова, на край небі розірвалася блискавиця, надходив вечір і гроза. Навіщо нам погане місце коло хати, сказала Марійка, і швець тепло на неї позирнув. Я зараз, сказав, і побіг. Наскільки міг швидко, аж дух йому підпирало. Вергав ногами, наче були вони пудові, але все-таки біг. Гроза надходила і була вже близько. Коли повернувся, схопився за стобор і передихав. Ходором ходили груди. Все так само нерушно стояла жінка і діти. Марійка чомусь утирала сльозу, а Микола спокійно крутив баделину. Тоді знову відчув швед жаль, не лють і не біль. А таке жаль, підіймався в ньому як осінь, чи як білий олень, що йде по небі. Руці в нього було шило, а лісник аж голову повернув. Дивився змигна. дивний був той погляд, дивні й очі. Прохання, біль, покірливість, заворушилися й вуста. Швець, однак, не чув, що той говорить. Не хотів зараз слухати, адже проходив о той білий олень, жаль хлюпав з нього забираючи рештки сили. «Я мушу», – сказав він, – «просто в ті маляші очі, бо сам знаєш, був і будеш тим, чим є». А вже ж згодився лісник. «Але згадай, що я був добрий до тебе. Пам'ятаю», – закричав звідчем Швець, те твоє добро». Розмахнувся і всадив у лісника шило. Раз, другий, третій, вже не мав сили на більше, відступив на кілька кроків і впав на коліна. Тоді полилося з лісника щось чорне, мастило чи дьоготь. Вже натекла чорна смердюча калюжа, а лісник стояв, повернувшись, і дивився на шевця. Віддалік уже зовсім виразно блимало. Шли по небі чорні отари з золотими вогняними язиками. «Це я для того, – прожебанів швець, – щоб нікого ти не чіпав більше». «Пустіть його, тату, – сказала Марійка». Микола встав і пішов. У нього була рівна спина, сиве волосся віялося за плечей, а ноги ступали впевнено і рівно. «Я хотів би, щоб ти камінь поносив», – сказав швець, але лісник уже не відповідав. Перся лобом об стовбур сливки і плакав. Його сльози стікали по дереву, і від того воно лисніло. «Пустіть його, тату!» – закричала Марійка, бо в цей момент уже зовсім близько спалахнула блискавка. Лісник повернув до Шевця заплакане обличчя. «Що ти хочеш від мене ще? Випусти ті душі, які встиг загарбати?» сумирно сказав Швець. «Не можу я цього», – відповів лісник. «Не мав в мене розписок». «Відпусти по пам'яті», – сказав Швець. І в цей час кілька крапель глухо вдарило об землю. До них у сад заходили люди – жінки, чоловіки і діти, хлопці й дівчата, військові й цивільні пани і убоги, вони йшли і йшли, і, здається, не було їм кінця. Тоді зовсім зчудувався Швець, стояв у своєму садку і дивився на всі очі. Його жінка і діти так само стояли і дивилися. Посеред тих, що заходили, майже всі були знайомі, люди з їхньої вулиці і взагалі містечка. Нарешті війшов пан отець. «Але ви! – закричав Швець. – Як ви сюди втрапили?» Як і всі, опустив голову пан отець, ви ж маєте свячену воду. Як усі ще нижче схилив голову пан отець, тоді швець підійшов до сливки і відклеїв лісника. Зашуміло й загуло, вдарив грім, але вже на порожнє місце. Загнялася полум'ям сливка, а лісник побіг порожньою вулицею, біг і не озирався. За ним мчали, як розлючені змії блискавиці, розкраювали простір. Ніч ударила раптом зливою. Люди стояли в його садку і зводили обличчя. Тож смивав їх, а може вони плакали. Швець також плакав. Ніколи в світі він так гірко не плакав. Грім знову приніс йому осінь. І тут, біля палаючої сливки, коло всіх оцих людей, поруч своєї жінки і дітей, він раптом відчув. Той таке жаль, що мучив його. «Хто знає, – думав він, – пробираючись між людей, щоб таки вибратися з цього саду. Хто знає, може цей лісничий і невинуватий? Бачив, як прудко той тікає, за ним все ще бігли блискавки. Ішов через сад і бурмотів. Врешті йому самому захотілося кинутися за тим лісником у ту порожню вулицю, але хтось взяв його за руку. Він повернувся. Була то Марійка. «Хто його знає?» – прошепотів він. Може, він і не винуватий, а винуваті всі ми, і я в тому числі. Йому остаточно забракло сили, і він опустився на траву, на те листя від сливки, на землю, що пахла осіню, і кликала його. «Я йду», – сказав він, утираючи сльози, – «бо такий час!» – біля нього стояла Марійка і плакала. Він уже не бачив того…